Saya berkata, Taala, dan saudaraku adalah saudaraku dalam kekasihnya, di mana dia bersamamu dalam kebenaran dan dia وَإِذَا حَصَلَ لَكَ مَشَقَّةٌ مِنْ <coughs> آمِنْ كُدُرَاتِ الزَّمَانِ شَتَّتَ أَمْرَهُ لِيَجْمَعَكَ لِيَجْمَعَ أَمْرَكَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ Uh, tak kalau musanah kita sebut perkataan Asdiqah Jamuk daripada sadiq Yang artinya bahasa kita kawan hmm, Kawan yang rapat Ataupun kita panggil kawan yang rapi Saya rapi Itu asal orang uh, Asal bicara kita Allah Maha Suci daripada Dzat Mahasuci daripada yang menyerupai juga Mahasuci daripada syarik yang sekutu dan Mahasuci daripada yang melahir dan anak juga Mahasuci Tuhan daripada kawan. Ah ha, tu asal. Uh, apabila sebut kawan cara kita tarik mai menyata makna kawan sikit wa dan bermula sadiq kita nak panggil kawan tu ialah huwasadiqu ia fi wuddih yaitu yang benar pada kasihnya ah ha, tu panggil kawan ha, ah itu Uh, kita nak kata semua hok duk sekali dengan kita tu <tuh> boleh nak kata kawan semua tu belum lagi sebab kelemah arak dia guna sadiq. Sadiq ni mustaq daripada sidq. Ha, sadaqa ya sidqu sidq kan arti benar. Nah kalau tu sadiq, sadiq tu yang benar. Kalau kita kira asal as orang nenasabah, sadiq yang benar. Maka kita panggil kawan ha, Kawan ha, Manakala yang rapat Kita panggil kawan ha, Rapat tu tengok lagi sebenar ke tak ha, Nak panggil swadik dia benar lagi ha, Benar ke tak ha, tiak tiap yang rapat Yang sekali tu panggil kawan tu Eh belum tentu lagi Sebab ha, nak panggil kawan tu Arab panggil swadik Swadik ambil daripada sidik Sidik makna benar Ha tu orang gapak ngapak tapi kelipah makan. Ha kada gapak-gapak ha tipu. jadi bukan dia. Apa ha, yang bukan Sadiq, bukan yang benar lagi. Buat-buat saja. Ha buat gapak supaya mudah nak tipu, buat gapak supaya mudah nak makan. Habak tu panggil tak Sadiq, lagi tak boleh panggil Sadiq lagi. Ha tu dia tu asal daripada musta kelimah mu Arab Sadiq. Ha Sadiq <coughs> yang sangat benar Kalau kita kira Syirat mubalarah Fadiq Fa'il Makna dia Maksudnya Maksudnya Fadiqu Fi wuddihi Maksudnya Yang benar Yang sebenar Pada kasih Meseranya ha, tu? Hmm, Yang benar Pada kasih Meseranya Lepas tu Ialah mana Tasui benar Pada kasih Meseranya Setara mana ha, Tengok Bihaisu dengan sekiranya Ya uh, kunu ma'aka fil haqi Ada Sekiranya adalah ia uh, Ia as-sadiq saat itu Seorang yang benar pada mesyuarat itu Sekiranya Adalah ia ma'aka serata kau fil haqi Pada yang sebenar Ada hmm, Ia sekali nga kau pada yang sebenar wa yadurru nafsuhu liyanfa'ak dan dan membimbing dirinya supaya beri manfaat ia kan dikau ha tu nak panggil sadi Hmm tu dia dia rela diri dia tu terrosak supaya beri manfaat ia kan dikau ha ni payah hari ni ha supaya kita tengok puak sahabat Habis panggil gelaraf Wah sahabat ni walau sebetapun jadi dia oh, itu sungguh ha, Sahabat ni <coughs> Wah yadurru nafsah rupah kita Eh tak ada orang tu Nak jauh rusak diri supaya beri mempaakkan kawan tu Eh payah habis dia kata hak sebenar ni payah Ada kepentingan eh Haa Tapi dia kalau tengok Cuba tengok Orang kaya banyak saing Orang kedai bel Banyak saing orang-orang kena mo'el eh banyak sai, sainya benar tak leh kata lagi Nah sebab dia kaya, bila kaya banyak orang nak pesan, bekian nak pesan dia tu, dia nak kepada kekayaan dia tu. Bila orang kedai bel banyak nak jadi tupai dia tu nak ha, kena mo'el eh. Nah gitu. Batu buke-bukia kena benar dak. Ha satu kelipah. Ha, ha, ha tu dia. Sebab tu tak boleh tak boleh hukum Sadiq lagi. Ndak boleh panggil Sadiq lagi. Sekira-kira dia tu adalah ia serta engkau filhaq pada ia sebenar وَيَدُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ Dan beri mudarat ia akan dirinya, tengok Hmm Kerat supaya apa tu? Supaya beri manfaat ia akan dikau Dan وَإِذَا حَصَلَ لَكَ مَنْشَى قَتُلْ Dan apabila berlaku bagi engkau tu oleh kesusahan Gapur dia kulik kesukaran. Dia kata min kudurat kudrah kuduratiz zaman daripada kekeruhan masa. Ah ha, dia panggil kesusahan ni tasbih dengan keruh. Ah ha, tak jernih. ada ha, dia panggil ada masa jernih, masa keruh ni seperti air jugalah bandingnya. Hai ada air jernih, ada air keruh. Tika jernih sapolah, tika keruh tu. Ah ha, kalau gitu masa ketika keruh maknanya bila-bila berlaku kesusahan dia panggil super keruh dah sebab dia panggil daripada kekeruhan zaman apabila berlaku hasil bagi engkau oleh kesukaran oleh kesusahan daripada kekeruhan zaman saddata amrohu ah ha, saddatan maknanya seger dia panggil selerak ah ha, akibat pekerjaannya pekerjaan صدیق liyajma amraka supaya himpun ia ke kejengkau tengok tingga tinggal hak dia dak selera asal dia boleh himpun hak kau. apa kita tak jauh ha ah tak oh, ke kita nak tinggal hak kita dak selera lagi dak itu hak demo kan okay, dia ha buah kita ha tu dia ni jauh kerja kita dak berselerak Jauh tinggah, Haa, Gihipung, Gihihohok ni. Haa, Terpayah tu. Hati kata payah, Sain lagu ni. Hmm, tu dia. Banyak kisah tadi lah, Banyak kisah tadi lah, Suka kawan, Tapi lawan. Haa, ha, nah Pada sekanya kawan, Tapi lawan. Ha, sebab itu, Kalau tak ada kekeruhan zaman, Yang berlaku, Tak ada susah, Tak boleh tahu. Siapa kau, Yang sadiq sungguh. Ha, tu dia ha, Sahabat tu tengok sahabat-sahabat Dia duduk dengan Nabi SAW Sahabat tu terhari jadi susah Kok orang-orang jadi Nabi tu Di antara terhari, Di antara tu akad dia Lebih hadiah tu Itu nak melahir pula Siapakah berimai yang sebenar-benar Siapakah kasih kerasu tu kasih sungguh ha, Itu dia boleh nampak cuba pak berimeh sene berimeh sene hmmm pakat nak berimeh ah, ha ha ha ha tu dia berimeh sene berimeh boleh gaji pula orang tu katnya berimeh ah, ha ni dah orang yang berimeh lah susah-susah nah kita boleh tahu dia mak ya, je berimeh tu berimeh apa? kenapa nak ke agama sungguh Nah, tak tak kira susah je kira tau bos susah dia tengok ke nabi dia bos susah dia tengok ke nabi nabi susah ha ah, bukan nabi seneng. Nah, dia tengok situ. Ah, bab tu cuba kita tu ke peti lain. Berime kanan ke lain. Bot bersusah lain empuh lari lalu. Nah, undur selalu. Ah, itu orang panggil, itu orang pakai yang lain. Nah, sahabat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak tu habri ajaran dia in ajriya illa ala Allah. Ah, tu dia tidak ada upah gaji atas kumah. Tidak ada upah gaji ku melainkan atas Allah lah atas Allah lah. Kalau itu aku hanya tugasnya ajakmu beri Memu mu beri mai sudah. Membiayai dengan Allah sudah. Tak ada kata mu beri supaya aku gaji dak aku sendiri pun tidak ada gaji malaikat Allah. Ha ya ya segitulah tu. Sebab tu kita kalau tersuruh orang ajak orang kita beri benda. Jadi dah harap putus benda tu ke ha. Tu pada jamu apa tidak jamu, siapa bila kita putus jamu ajuk gomong kita tak tak cukup upah dia. Kau mahu kita Haa Pari-pari tu Dia ya naklah Sekirah-sekirah kita Beri-beri Bawa -beri, putus tak boleh Kau mahu kita ha, Upaya dia tu Haa ha, Itulah ha, Sahabat itu Apa-apa Kena kerana Allah Kasih Seru pun kerana Allah Saya kerana Allah Haa ha, Itu baru dia tak apa Ini sadiq dia panggil Haa Itu dia itu dia panggil sadiq atau kawan yang sejati Kawan yang sejati Nanti cuma kita lagi bukan semata mata kawan tak? Kawan yang sejati Karena ambil di kelimah sadiq Sirat mubalagh Daripada mustaq Daripada siddh Arti benar Kawan yang sebenar-benar <coughs> Itu dobek dia Kama qala ba'duhum Mari dengan bentuk syi'i Inna sadiqal haqqi man kana ma'ak Wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak Wa man iza raibu az zamanin sadda'ak Shattata fika shamlahu liyajma'ak Haa Itu dia Ini berbicara cikbak kawan Inna sadiqal haqqi man kana ma'ak bahawa kawan yang sebenar itu dia panggil idhafah asibah ha, si ha, masuk kepada sifat bahawa bahawa kawan yang sebenar itu ialah mereka yang ada ia berada ia serta engkau orang oh, yang duduk sekali dengan kau lagi waman yadurru nafsahu liam fa dan mereka yang berimdara ia akan dirinya supaya beri manfaat ia akan dikau. Ia panggil mengutamakan kau Ah ha, orang yang mengutamakan atas diri dia tu akan dikau. Ah ha, kalau beripun satu masa ah ha, ini rusak itu baik biarlah, ha, biarlah diri dia tak apa asal senang. Anu Allah masya-Allah. وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَّعَ Dan mereka yang apabila Kali gitu Raibu zaman tu kena bawa kufa'i tu Pemahzuh mentafsir akhirnya oleh صَدَّعَ Kita nak bawa kumutada betul tu ha, Tak boleh dengan edah iza Iza lazim idhafa' pada jumlah fi'liyah Itu kena bawa bak istighan wa man idza raibuz dan mereka apabila memecah tusadda'a ah apabila merosak al uh, am um, apabila uh, memecah oleh perubahan zaman akan dikau maksudnya menyusah itulah raibuz zaman manakala perubahan masa ah uh, mereka apabila aham memecah oleh perubahan masa tu akan dikau mana menyusahlah maksudnya ha apabila perubahan apabila menyusah oleh perubahan zaman tu akan dikau syattatafika syamluhu nasya ah ha, meslerok ia kerana engkau Ha, Padahal kau kerana kau akan syamlahu Syamlahu ha, syam akan pekerjaannya Seperti tadi itu bersyatata amrohu ha, Liyah jema'ak Supaya himpun ia Yang ni akan pekerjaan kau ha, Sanggup membelo Sanggup membelo Itu kawan yang sejati Nah, nah. Kalau kawan yang hundur lari Ketika susah itu kena Ketika kau lawan uskak kawan dak lawan. Ha tu dia. Kita suka kata kawan dak wih lawan. Hmm tu dia. Ha sebab itulah dengan tilik ke zahir sekali tu kita tak boleh nak kata lagi. Kadang-kadang kita suka lawan tapi dak kawan. Hmm terkadang kita suka dia tu kawan tetapi lawan. Ha itulah. Jadi payah. Ha dengan sekali gus tak boleh lagi. Ha Kena dengan ada beberapa ujian kita boleh tahu lah. Nah ha, dengan ada ujian kita boleh tahu. Sabak tu Sarah kata lagi wahwana dirumjidan fi haz zamani dan ya itu lah ani. Ya panggil as-sadiqul hak kawan yang benar ini jarang sekali lah kata dia. Nah ha, dirumjidan, nah dirum jarang jidan. Kita panggil jarang sekali lah, jarang benar lah. Uh, Pihaz zamani Pada ini zaman Apa oh, zaman syekh ni uh, Apa dia ni Teruk, teruk dah Apa zaman kita ni Kau teruk lagi uh, tu dia Jarak sekali lah nak, nak cari kawan macam ni eh, Maknanya itu Habis Itu uh, selesai Dia panggil istitahat sikit tu Sambil syekh kita mari bicara makna kawan uh, Lepas tu patah balik Pada asal cara kita Kita dah bicara ni Maha suci Allah daripada kawan Yang menolong ya, Lalu klik ke humbi semula <coughs> Wal muhalu Dan yang dan mustahil Dan yang mustahil Yang tak diterima pada akal ti sungguhnya Itu ha, panggil muhal ha, Iyalah Ayyakuna lillahi Sadiqun alal wajhil mu'tadih bahwa ada bagi Allah itu kawan yang menolong ah ha, atas wajah yang yang apa atas wajah yang biasa ha, yang yang biasa atas wajah biasa wajah yang beradat makna wajah biasa tajalah biasa macam mana ha, alal wajhil muqtat tu min annakulan daripada bahawa setiap-tiap Ha tiyak daripada fadlikat <coughs> kawan ni kaedah kawan sana itu yu'awinul akhara tiyak-tiyak daripada dua tu menolong ia akan yang satu lagi wa yanfa'u dan beri manfaat ia yakullu hu akan ake al tu orang panggil biasa aka biasa eh, kawan belah tu ha itu mustahil Allah ada baginya kawan Dengan mana Tulung menulung Itu ha, tebik ak kawan Dia belah tu Tebik ak kawan Dia sebenar Dia ada tulung menulung ha, Kita sama saing Ada gitulah Tulung menulung Dia mahu susah Kita tulung Kita susah Dia mahu tulung ha, Dia panggil keedah Kawan ada Belah gitu Kali gitu mustahil atas Allah Ada baginya Kawan Kawan yang mana Sani Atau mustahil tu Kawan yang mana Tulung menulung Haa Lah mana Haa ini tolong Allah. Haa, Allah susah Ini tolong ha tu tu dia panggil kawan di atas wajah yang mu'tah. Begitukah? Hai mustahil. Tu dia. Kalau gitu hak mustahil tu <tuh> ayyakunallahi sadiqun 'alal wajihil mu'tah. Falayunafi. Ha tak rek. Ha dah begitu gap maka hak kata mustahil tu wajah tu. Kalau gitu maka tidak menafilah. Bila yunafi maka tidak menafilah Ayyakuna Ayakkun alillahi. Fadikum bimahal mukhlisih, maka tidak menapi io. Ah, ha, maka tidak menapi io. Ah, ha, maka tidak menapi io. Ya, ia zalika tak ni tu. Mana? Kau nu ha, apa dia nu? Kau nu almuhal. Ayakkun alillahi. Fadikum ila akhirih. Atau pun Kaunus sadiq lillah ala lujihil muqtah Keadaan kawan bagi Allah atas baju muqtah ni Tidak menafi Ayyakuna lillahi Bahawa ada bagi Allah ta'ala itu sadiqun Sadiq bima'nal mukhlisi fi ibadatihi Haa Waktu tak boleh kata mustahid Ada bagi Allah sadiq Sadiq dengan mana-mana Bukan makna kawan tu lah Bukan kawan yang menolong Allah Bukan kawan dengan makna yang ikhlas pada ibadat kepada Allah. Ha tu sadiq belah tu. Ha sadiq ngamna tu, ah ha, tak ada mustahiy po tu. Hmm tu mana kata falayunafi maka tidak menapilah ia kaunul muhal ay yakuna lillahi sadiqun alal wajhil muqtad keadaan mustahi itu. Bahawa ada bagi Allah sadiq atas wajah yang beradat tadi itu mustahil Kalau gitu tidak nafilah ia akan bahwa ada bagi Allah sadiq Tapi sadiq mana mukhlis Orang yang ikhlas pada buah ibadat Orang yang ikhlas pada ibadat Boleh panggil sadiq Allah Nah Itu dia Orang itu beribadat semaya puasa dan sebagainya Ikhlas betul-betul kerana Allah ha, Boleh panggil sadiq Allah Ha, tak mustahil tu tak mustahil tetapi ha, nak tolak tawhun sikit tu jana ya, maknanya dari segi waq'i boleh boleh kata ha, jadi kita kena tafsir dua makna tafsir dua boleh ke kata Allah tu ada baginya fadik ha, tengok fadik dengan maknanya Sadiq dengan mana kawan yang menolong ha, Itu mustahil Nah, ha, so, Ada pun sadiq dengan makna yang ikhlas Pada ibadah aki Allah hah, Itu sah Ah, ha, Itu, itu maksudnya lagi tu Itu sah tidak mustahil Dalam ha, keadaan tak mustahil pun lakin Ini tak perik Apa tak perik Mano Istidrak pada kata Mabhum daripada kata layunafi. nafi Mabhum dia kan kita buat mari dululah. Tak kalallah yunapi ayyakunanillahi sadiqun ayyakunanillahi sadiqun ayyakunanillahi sadiqun mustahilin maka-maka tidak mustahil. Sungguh pun tak mustahil lakin Haa tu nah, nak nak wisah dalam atur ke dia. Nah Haa makna hak sadiq tak mustahil. Hak mustahil tu ada bagi Allah sadiq dengan makna kawan yang menolong kalau-kalau makna kawan yang menolong bermakna Allah yang lemah. Tuhar, buka Tuhar. Ha, menolong, buka Tuhan bukan Tuhan Berhajat pada yang menolong Bukan Tuhan Itu mustahil Ada pun kalau kata ada bagi Allah tu sadiq-sadiq Dengan mana orang yang ikhlas pada ibadat ke Allah Boleh panggil sadiq Allah ha, Kalau makna tu tidak mustahil Itu mana falayunafi Apa falayunafi? Aifalaysa mustahilan Atau falaysa fi mustahil Maka tidak mustahil tu sungguh hutak mustahil la kin tatapi hanis segi syaraq pula ni segi syariat pula ni la yajuzu taharuh ai li syakhs bagi seorang ai yutliqa bahawa itla iya age sadiq Allah tak boleh kita nak kata sadiq Allah ha ni sadiq Allah ni ni sadiq Allah ni tengok orang yang rajin beribadah au oh, dia tu hasiklah kita tahu kata dia tu ikhlas. Walaupun ikhlas dalam hati, dia ada tanda-tanda. Kita kita kata saja ini, sadiq Allah ni. Sadiq Allah. Ni. Sungguh <coughs> makna sah. Tapi kita nak panggil begitu, boleh ke tak? Tak boleh. <coughs> Lakin, la yajuzu. Itu ha, kata kita tak? Kita buat, kita pernah dulu kata, Falaissa bi-mustahil. Ha, maka bukan mustahil. Tetapi tak haruf pada syarat En yutliqah sadiq ta Allah tak boleh nak i kata ini sadiq Allah tak boleh nak kata sebab apa eh boleh tak haruf sediakan maknassah li annahu kerana bahwasanya lam yurid ha tu kerana bahwasanya sadiq Allah tu tidak datang daripada sarang tak datang tak ada warik pada hadis tak pernah sebut kata boleh panggil sahabat-sahabat tu Sadiq Allah ha, Sadiqin Puat sediqin Apa puat sediqin ha, Nak panggil Sadiq Allah Tak boleh Sadiq Allah Jamur Tak boleh Oh tak boleh weh. Sebab tidak datai wari ha, Daripada syaraq Tak datai wari Daripada syaraq Tak ada Lagi pula Tak apa juga Kalau tak datai pun Tak apa juga Adakah sikit lagi Ma'anahu bahwasanya Di samping tak ada tewarik tu Boleh berkira lagi lah kalau tak ada tawahum Ma'a Annahu serata bahawasanya ha. Sadiq Allah tu Yuhimu Nah ha. Itelak Sadiq Allah tu Memberi waham ia Al-ma'nal muhala ha. Memberi waham akan makna ia ya mustahil Apa makna mustahil tadi? Sadiq alal wajih ilmuqtad Ah tu makna mustahiyada tu. Kalau kita kata sadiq Allah memberi paham kata kawan yang menolong Allah. Ah tu memberi waham akan okay, makna mustahiyada tu. Hmm tu, tu. tak boleh nak i'tlaq. Tak boleh nak panggil kata si Zaid tu sadiq Allah. Haa, si Khalid tu sadiq Allah. Ah orang mereka itu segala as-sodiq bagi Allah. Haa, tak boleh. Ah kerana Ha, apa dia satu tak ada tawari Yang kedua pulaknya ha, Memberi waham makna ha, Yang mustahil Tak suka asfiyat Boleh kata ini segala asfiyat ni segala awliya illah Tak apa tu tak ada tawari Waliullah ha, Bila jamuk awliya illah ha, Tak apa Safiyullah Ini orang pilihan Allah Asfiyat jamuknya Asfiyat Allah ha, Segala pilihan Allah Tak apa anbiya illa ha tengok tak pola tu nah ha. nabi allah segala anbiya allah wali allah segala Awliya' tu dengan jamak ni safi allah ha kata asfiya ha ni sadi allah asdiqullah al taala ha tengok gi tak boleh dia nah kerana, kerana tak warid yang lagi pulaknya memberi wahamkan makna mustahil mm وَكَمَا أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ الْأَصْدِقَاءُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْأَعْدَاءُ Haa <عَدُقَى> juga Dan sebagaimana Bahawasanya Dia panggil Tuhmi Roshan Dan sebagaimana Bahawa Mustahil atas Allah Tertegah atas Allah Uli al-Asdiqah uli segala sadiq kawan tu mustahih sebagaimana mustahih anna mustahih wali, ah na mustahih syariat Allah juga mustahih asdiqah. Sebagaimana mustahih asdiqah dalam arti kawan, mustahih juga atahnya atah Allah ulih al-Adau. Kata seteru Allah tali gak ada, ada Allah. Ah sudah apa nukak kata nukak. Alaqra asdi ada. Ah ha, agak hak kata mustahil tu alal wajhil mu'tadi. Ah ha, kait situ. Kawan Allah Taala kata begitu juga seteru Allah pun Wa Taala kata. Ah ha, hak ni sikit-sikit sebab -sikit. banyak Alquran dak sebut 'a'da Allah. Ah ha, Kadang ada sebut nah. Ah ha, nah. Apa dia tu? La yatta padamo di antara lain. Alu'aduwi wa'adu'akum Haa, yang sebutnya Haa, seteru aku, seteru kamu Haa Baik Dia kata, sebagaimana tak boleh kata Kawan bagi Allah Juga tak boleh kata, seteru bagi Allah Tapi makna alal wajihil mu'tadi Haa, tu hak talih tu, hak mustahil tu Atas wajah yang yang beradab biasa Mana wajah yang beradab Min, bayi Min anna kullan Daripada bahawa setiap-tiap Tiap-tiap ha, daripada segala A'da' lah Yu'zil akhara Itu ha, terpengar-pengar kata biasa Beradad Setegur dia balas tu Tiap-tiap itu ha, Kullan ay minal a'da' Seperti tadi Kullan minal asliqah Tiap-tiap daripada kawan Dia ada tolong-menolong ani ha, tiak-tiak daripada seteru dia ada menyakiti aki yang lain. Ha tu pasien seteru. Hak ni buat menyakiti kono, hak nung buat menyakiti. Ha tu pasien seteru. Ah ha, makna tu, makna tu mustahil. Wa <tuh> ha, dan bimdharah <tuh> ia-ia kullu hu aki nya aki Ah tu repangih apa nama segala musuh, segala seteru dengan makna tu. Itu mustahil kita nak kata aduwallah. Ah ha, sedekat iblis aduullah panggil. Ah ha, al-kuffar dikatakan aduullah adallah. Hak atas makna nahi mustahil ni. Ah ha, makna buat menyakiti kan Allah. Ah ha, tu dia. bimdarat <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Allah. Ah ha, tu dia. Walha Allah Taala ni Allahu ghaniyun. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alami. Ha, Allah yang terkaya daripada semua alam Terkaya daripada ibadat Terkaya daripada uh, segala dirakuh. Hmm tu dia Pakai lagi itu seteru dengan mana boleh buat menyakiti ke Allah Seteru dengan mana boleh buat mudarat ke Allah Itu mustahil Mana tu? Oh, Kamal dia tak ada mesyikir dah. Makna murah tu, Itu mustahil Dah begitu Fala yunafi Maka tidak menafilah ia Haa, Mana? Maka tidak menafilah ia Kau nul a'da Haa, Apa dia ni? Kau nustihalatil a'da alaihi alal wajhil mu'tad Keadaan istihalah tak niah? ya? Dia kata keadaan istihalah seterus tu atas wajah mu'tad Kalau gitu tidak menafilah Ayyakuna lillahi adu'um tidak nafi bahwa ada bagi Allah tu adu Seteguh Tapi adu maknanya kan? Adu bi ma'nal mukhalifi li amrihi Ah, Seteguh dengan makna Yang menyalahi suruh Ah, Itu tak apa Hal tu dah kata Iblis adu Allah Ah, Nah Segala al-kufar tu a'da Allah Ah, Boleh kata tak apa tu Mana-mana Orang-orang yang menyalahi suruh Allah Panggil adu Allah Allah suruh buat begini tak buat, Allah larang tak herang tu panggil aduwallah. Aduwallah. Hmm tu dia. Sebagaimana datang pada pada pada permanyaka ma fi qoulihi ta'ala. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah. Ada satu kira baca wa yauma yuhsyaru. Nah. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah. Hmm Sebut ul dan sebut ulimu ya Muhammad hari Dihasyar, dihimpunkan segala seteru Allah Ada ha, lah Quran sendiri itlah ni warik pada Quran datang pada Quran, sebut kelimah Segala seteru Allah akan dihimpun kepada nengakak Akan dihalau kepada nengakak Segala seteru Allah akan dihalau kepada nengakak Berarti kita buat mesyikir tak panggil panggilkan tu. Lihat keraja sendiri kata ada Allah. Ha gana kata mustahil saat ni. Ha jaga. Hak kata mustahil. Ada dengan mana tadi. Alal wajihil muqtad. Tiba'at seteru ni. masa buat nyakit titi yang lain. Boleh beri mudarat yang lain. Itu pasal seteru. Kala itu siapa boleh beri mudarat Allah. Tak ada. Ha musuh makna tu. tu mustahil. Ha tu dia. Tidak nafi mana ada dengan mana segala yang menyalahi suruh Allah. Aa ha, ada mana tu? Itu sabit pada qira'ah. Ya? Hmm, tu dia. Wa al-aslu al-qati'u fi zalika. Aslu mana dalil? Wa al-aslu yani wadilul qati'u Dan bermula asal makna dalil. Ya memutuh ia. Ah ya memutuh dalil ya memutuh fizalika pada demikian itu. Ah ha, demikian itu nak klik mana? Nun klik pada humi semua sekali ni. Pada kata musanah kita munazzahan aw safuhu saniyyah 'an diddina ushibhin syariikum mutlaqa wa walidin kaza al walad wal asdiqa. Mana Allah Maha Suci daripada dzibih Syari, walid walad asdiqa kena klik dulu wal aslul qati'u <tuh> <tuh> dan bermula dali yang memutus ia fizalika pada demakiat itu ah demakiat mana tu demakiat tanazzuhi ta'ala ani ah tanazzuhi ta'ala ani dziddi Ha, wasyibhi Wasyari'ilah Haa Yang sapa pada Wal asliqah Dali yang memutuh pada demikian itu Lagi pulaknya Al muakidu Haa sifat yang kedua Naat yang kedua bagi al aslu Dali yang memutuh pada demikian itu Lagi pulak ia mengkuat ia Lid dalilil aqliyi Yang mengkuat ia akadali bahasa akad Ha, dali bahasa akalnya ha, Kata apa tadi? Mustahil Allah itu ada baginya syari ha, Kalau ada bagi Allah tu syari Bermakna katanya Orang panggil Kamu, mutasil. Ha, Ada bilangan yang berhubung pada buat Dengan bahawa ada ha, Jadi buah pada lucu wahdaniak Bukan wahdaniak bukan sadar Tuhan ha, Tuhan dali akal Awak ha, mari pula dali Yang mengkuatkan akal dali akal mana asal ia putuh Dali ia memutuh Iyalah qawluhu Situ khabar Permannya Allah Ta'ala <tuh> Laisa kamiflihi syai'un Wahua sami'ul batir Tidak ada seumpamanya Seumpama Allah Sewaktu pun tidak ada Dan ia Allah Yang mendengar Lagi yang melihat wa qawluhu dan dan permanya ta'ala qul Allahu ahad ila akhir surahil lati tusamma suratal ikhlasi ha tu ayat yang memutuhnya kata tuhan tu mesti esa dan maha suci daripada syari maha suci daripada dzid yang melawan suci daripada kawan semua tu walid walad itu terkandung dalam makna qul ahad ah ha, pada akhir surah surah al-latī tusammā surah ni dipanggilannya al-suratal ikhlas panggil surah ikhlas ha, surah qul huwallahu panggil surah ikhlas ah ha, wa sababun dan pula sebab turunnya turun hadzihi surah surah ikhlas ni sebab nak turun surah ni ni Haa Lekat sikit tu Di pada ilmu surah tafsir sikit tu Haa Sebab bagi turunnya Turun, ya turun hadis surah Surah ikhlas Surah pulhu Allah ni Haa Jibril nak mari baca ke atas Nabi SAW Ada sebab dia Sebab apa tu Annal musyriqina bahawa puak kafir musyriqin Puak kurish Ha, puak Arak, Quraisy Mekah tu mereka itu panggil puak musyrikin kerana mereka sembah patung. Ah ha, balah mana dia tanya? Asalu. Ha, ah ha, telah telah tanya mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya ar-rabbih daripada tuhannya, Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi ha. wasallam. Ia pakar tanya. Ia katakan. Fakalu aifi sualihim. Maka berkatalah di dalam pertanyaan mereka tu. dia kata gini. Sif lana rabbak amin zahabin awmin fiddatin. Oh, Buka main tu. Sif pi'amah. Wasafa yasifu. Sif ha, pi'amah. Sipat ulehmu, cerita ulehmu, Ya Muhammad. Lana bagi kami ni, buat kami nak dengar ni. Haa, munggoyak lah kepada kami ni. Rabbaka akat Tuhanmu. Ya, mu dah ajak buat kami suruh bertuhan kepada Tuhanmu dah. Ha, sahabat kami ada Tuhadah. Haa, tu dia. Kami doi ibadat dah. Turut nenek moyang kami ni, Saka tinggal lagi. Mu ajak kami, suruh kami bertuha kepada Tuhanmu Cuba murayak Muhammad Bagi kami Tuhanmu tu bagaimana? Amin, Zahabin Adakah daripada emas? Haa, dengar ni tanya Adakah Tuhanmu tu dibuat daripada emas? Atau daripada perak? Haa, dah bahasa benda, benda tak ada lagi hak Tuhan dia apa? Hak batu haa Ha, buat daripada timah temaga mah, perak sebab tu dia ya, datang tanya Tuhanmu Muhammad mu, dah ajak kami nak Tuhanmu tu buat daripada emas ke daripada perak aku cuba royak. Ha inilah riwayat Nabi menunduk kepala main tanya balah tu. Daripada emas ke daripada perak? Betul betul dia kata. Main dak ajak-ajak nak gimana? Ha royak. Oh susahlah tu lagu tu, tu. tanya ialah tu. Atau nabi tunu no, paloh. Ah ketika itu datang jibril alaihissalam, Mari baca. Qul huwa Allahu ahaad. Allahu s sama. Ah ha, kul kata ulamu ya Muhammad. Huwa iyalah. Apa iyalah? Ah ha, ya huwa ya itu Rabbu. Ah ha, Al Rabbu ladi salatul sa Tuhan yang telah mutanya tu Iyalah Allah Ahad usah Haa Kita je baca jawab Tih tu ah ha. Sehabit tu kita dok baca so'umuh Kuluhu Allah Ahad ni ah ha. Kerana asal nak urah dia tu bukan main dia Hmm Kemudian dalam kuluhu Allah ni ni Waqadnafat Dan sungguhnya telah menafilah Hadihi suratuh telah menafi oleh ini surah Kulhuwallahu Ahad ni. Anwa'al-Kufri. Akhir segala bagai kupu. Al-Samaniyata yang dua-lapan. Ha, Anwa'al-Samaniyata. Sifat situ. Dalam ayat surah Kulhuwallahu ni. menafi segala bagai kupu yang dua-lapan. Ha, Mana? Li'anna qawulahu. Kerana bahawasa firmannya Ta'ala Qul huwallahu ahad Situ tu Nafal kasrata wal adada Menapi ia akan banyak dan bilangan Hata-hata adalah dalam uh, ulama dasurah kata Nafikan mumpasil Nafikan muntasil Mumpasiyah ada? ha, tu Adalah Qul huwallah tu Nafa telah menafi ia qauluhu qul huwallahu aha menafi akal kasrata banyak banyak yang mana bos banyak juzuk ha kata bersusun ha ternafi pada za ha, bila za tu bersusun beberapa juzuk orang panggil kasrah hasil kata banyak besar tu be cerita Ha, Allah esa. Ha, tak leh nak kata banyak wal adada dan berbilang ni panggil kan munfasil. Nagi kata ada tu hal lain daripada Allah dak. Allah ahad. Ha huwa iyalah. Tuhan yang mutanya tu. Allah ahad so. Hmm so. Ha, baik. I, di situ napi ah ha, kathrah wal adad. Aduh ha, ada orang yang tiko tuh hatu bujuzu. Ha, Siapa sa kepada pada bijirin biji tinggi. Ha, satu bagai kupu. Ah, ha, satu bagai kupu. Nabi dalam kata kulhu Allahu ahad. Nabi situ. Ada orang yang tiko kata ada lain daripada Allah. Nah, ha, jadi kosih. Ha, ah, tu nabi dengan kata kulhu Allahu ahad. Nah, ha, tu kamu pasti kamu tak si depani dalam huraya dia tu wa qawluhu dah boleh baca qawlahu atas pada qawlahu tak ni dan permannya allahus samad wa apa makna as-samad wayak as dulu wa huwa yani wa ma'nahu makna as-samad ya? maknanya fil hawaij maknanya tuhan yang diqasad yang dituju kepada segala hajat ha tengok kita dia susah nak ayh hajat nak hajat mai apa Ha, menuju hajat kepada Tuhan Segala hajat kita tujukan kepada Tuhan Kerana yang lain tak boleh Menyelesaikan hajat Yang lain tak boleh menolakkan ha, tu dia Allah panggil As-samad As-samad Dengan mana al-masmudu ilaihi Fil hawa'id ha, Alladzi yuqsadu Fil hawa'id ha, Mana as-samad dan mana qasad qasad mana tuju Hati semua orang mukmin tuju kepada Tuhan Nah, Sabit tu lah Ya kalau kita lupa lalai haa, Lupa lalai Ralit Haa Tuhan beri sesuatu Kara tu supaya nak uji hati kita tuju Klik dia Kadang-kadang kita harap bergantung di atas ilmu kita terkadang kita bergantung di atas kesenangan Kemewahan Kekayaan kita Soalnya kita lupa Tuhan Tuhan Jadi berlaku susah Haa Bukan Nama ha, harta banyak Alah ha Ubat ha Ha Sebab tu ya ha. Kena-kena tahajib kena, harap tu Kuk oh. Kaya-kaya pergi perubat tu Habis beratus ribu Tak jadi pokok kau ni Ha Perubat tepat yang nama-nama -nama saja Ha Tu dia Giri situ tak jadi sini Dia duduk bergantung dengan kajak yang lama Hmm Habis Habis bama dah Ikut Habis dah Itiausaha Lepas tu Tak dah kita Ha Kena wakil air sekejap Ha Ha Balik dah Balik dah Ha tu tuan hmm, tu kau tu, panggil sebenarnya tuan kasih Sebenarnya Soal-tuan tu Nabi paling hati dia tu, Nabi paling hati dia Cuba tu-tuan Lok lah, Khizlan Nyanyalah Tu-tuan Khizlan Lok lah, Sedap Betapa sedap Kau sedap Tu-tuan Wika terlupa Kau terlupa, ha, nah, terlupa Tu-tuan Wika sedap Allah Tuan-tuan Panggil Khizlan Tu takut Haa ni tak sikit ke dia Gendia wikno Hati tu Fuh kepada dia Haa tu panggil Assamad Allah itu Assamad Allalli yuksadu Filhawain Haa tu makna dia Haa tu satu Panjil lagi Kalau kita ada tafsir Panjil lagi makna dia tu Ini satu makna Lepas tu betul tu Betul Wa qawluhu Allahus samad Haa Wa qawluhu Atas apa no Jadi Fa isim Anna Khobanya Nafal qillata wa nafsa. Ada pula wahyu yang panggil jemalah dari dasli, asli ha, kau yakin no. Menapi akan <familian> sedikit dan kurang. Ah, tu kata Allahus sama. Inoyak tu Allah yang sempurno. Sebab semua makhluk hajat tubuh pada dia. Ah, ha, tu apa er, game menapi kekurangan Ah, ha, tu dia. Wa qawulahu Apa tadi? Qawulahu, qawuluhu Dan permannya <tuh> Lam yalid wa lam yulad Di situ dua ayat dah tu Lam yalid Satu ayat Wa lam yulad Haa dua ayat Jadi kira-kira ayat yang keempat dah tu Lam yalid wa lam yulad Haa betul tu tu Nafal illata Menapi aki ilah, Wal <tuh> ma'luliyata Dan keadaan maklum Apa ilah maklum? Begini ai Ay, ayyakuna ta'ala illatan lighairihi ini nak tolak puak-puak apa puak, puak dia ni puak falsafah kata tuhan tu illat bagi ada makhluk jadi tuhan tak ada lah sabik ada tuhan adalah makhluk dia ya, misal apa kata bila bila bergerak anak jari cincin jari tu bergerak tak ada kena gidah pergerak suku dak ni Ha, bila bila bergerak anak jari cincin turut bergerak bukan kata jari bergerak cincin taklah bergerak jari cincin turut bergerak ni pun ada Tuhan makhluk turut ada bukan Tuhan mengada tu iktikad orang falsafah jadi dengan ilah tu kufur juga tu faham napi dengan lam yalid ah ha, bukan Tuhan ilah bagi ada yang lain semua ada yang lain Tuhan yang menjadi Tuhan Rabbih rabbil alamin. Buket Tuhan tu illat li lil alamin dah Ha, ada tu. Ha, ambil Quran ni payah kita nak ambil sendiri. Hmm, tadi ingat lamon, dah puluh Allah jadi budak lagi. Ah, ha, tapi payah saya tahu mana. Nah, ha, Tu kena tu mengaji suku tu. Ah, ha, ingat tu ingat dah. Lam yalid, ah ha, tak beranak. Ha, Kalau reti sepatah lalu tak beranak. Hmm, maknanya menafi illat. Karno apa? Karno orang falsafah. Oh, ha, jak dulu-dulu kala lagi belum bakit nabi lagi. Ha, ada orang berpegang kata, Tuhan, dia mengaku Tuhan, tapi Tuhan tu illa bagi bagi alam. Illa bagi ada alam. Ha, maknanya ada alam ni turut ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, tak leh ada siapa ke alam dia kata. Ha, tu bila ada Tuhan, alam ni turut ada gati. Hmm, bukti Tuhan ngado. Ah ha, hati ya misal kata gerak jari itu inilah bagi gerak itu. Doa kita yang mukminnya Rabbil Alamin Allah tuh yang menjadi ha, bukan Tuhan tu lil Alamin doa ha, tu situ. As ha, ini pula Lamyalid hmm, tu dia Nabi inilah tu betul alam yula Nabi maklul apa pula dah Wa ayakuna bahwa adalah ia Allah tu maklul bagi gayrihi. Ah tu kata wah kalau tuhan tu kena beranak maknanya tuhan ada bapok mana tuhan ni maklul pok tuhan tu ilahnya tu ha, ha, ha, ha jadi dia panggil maklul mana tu tuhan baru tuhan kena jadi semua tu karuk jadi ada orang pergi belah tu jadi kupu ha maka tuhan api dengan hut tu ha tu buah di dulu dilih dulunya makilah tu wa ay yakuna ma'lulan li ghairihi tu nafi ni kata Walam yulad hmm. ayat terakhir wa qawluhu dan firman-Nya Ta'ala yakullahu kufuwan ahad ah ha, situ dia dia tu iktirab ah pula tu ada baca kufuan ha, ada baca kufuwan tu hak kita ada setengah kira ah baca kufuan dengan hamzah hak -ha Hamzah dia tu berdua pula Kufu'an, kuf'an Haa, tu dia Walam yakullahu kuf'an ahad Walam yakullahu kufu'an ahad Haa, kita tak baca lah tu Kita baca kufu'an <tuh> ahad Haa, makna, makna Betul -tuh tu tu Nafas syabiha manafi akan yang menyerupai dan nafii akan yang banding bandingan bagi tuhan ah okey tika ada syabih dia panggil musyabbiha ah ada nazid ada bandingnya bagi tuhan depuah syirik dah ah semua tu ternafi dengan permannya Ulhuwallahu huwallahu ahad lima ayat ternafi habis segala bagai kufur nah Kemudian wa bil ayatis sabiqati iskalum mashhurun. Ah tu dia nak pergi pada ayat laisa kamislihi syai'un. Ah nak bahas itu sikit. Hmm setakat terlebih. Wallah.